Полі, дивиться на свою працю і думає, як би звести хліб у стодолу. От що вона зробить. Піде до хрещеного батька, обійма його рученьками за шию і скаже «Тату, мій любий та милий, я вже вам бавитиму маленького Андрійка, буду йому за няньку, тільки звезіть наш хліб та складіть у стодолу». Він добрий, батько хрещений, він її послухає, звезе хліб А як же зрадіє мати, коли харитя прийде до неї і скаже «А бачте, матусю, кохана, а я ж вам не казала, що Бог поможе нам зібрати хліб» Увесь хліб у стодолі Мати з радості вичуняє, пригорне доню до серця поцілує І знову житимуть вони веселі та щасливі і не згинуть зимою з голоду В печі щось бухнуло, засичало то збігав куліш. Мершій кинулась Харитя до печі, отставила горщик, доглянула страву і насипала в полив'яну миску гарячого кулішу. Мати виїла ложок з одвід та й поклала ложку. Страва здалася їй несмачною, противною. Харитя їла чи не їла, швиденько помила посуд, поскладала його на мисник, засунула сінешні двері і стала навколішки перед образами молитися Богу. Вона складала ручки, хрестилась, зітхала та здіймала очі догори і дивилась пильно на образ, де був намальований Бог-отець. Вона вірила, що Господь любить дітей і не дасть їх на поталу. Адже недурно тримає він у руці золоте яблучко з хрестиком – Певне, він дасть та яблучко добрій слухняній дитині. І Харитя своїм дитячим лепотом прохала у Бога здоров'я слабій матусі, а собі – сили вижати ниву. Ця думка не давала їй спокою, їй хотілося швидше діждатися ранку». «Ляжу зараз спати, щоб завтра раніше прокинутися». Подумала Гаритя й, поставивши коло мами воду на ніч, лягла на лаву. Але сон не зліплював її очей. Він десь утік з цієї хати, бо й не дуже мати не спала і стогнала. Повний місяць дивився у вікно і на комині намалював також вікно з ясними шипками та чорними рамами». Харитя поглядала в той куток, де лежав серп, і думала свою думу. А на дворі так місячно, ясно, хоч голки збирай. Харитя сіла на лаві і глянула у вікно. В Ві імлестій далині, осяяні срібним промінням місячним, стояли широкі лани золотого жита та пшениці. Високі чорні тополі, як військо, стояли рядами край дороги. Синє небо всипане було зорями, зорі Тихо тремтіли. «А що, якби тепер вийти на ниву?» «Е, ні, страшно. Вовк біжить з лісу, русалки залускошуть, страхи повилазять з пшениці». І Хариті справді стало страшно, вона знов поклалася на лаві й одвернулася од вікна. «Чому ти не спиш, доню?» – питає мати. «Так, я зараз спатиму, мамо». Мати стогне, а Харитю живий жаль бере за серце. Бідні, мама, все болить у них, коли б той добрий Бог послав їм полегкість, аж ось трохи згодом і слаба мати, і копи на полі, і русалки, і вовки, і ясне вікно на комині змішуються в якійсь кумедній плутанині. Сон, влетівши до хати, бере Харитю під своє крило. Срібний промінь місячний тихо сяє на білій головці дівчинки, сміхається до нових червоних кісників, гуляє по смуглявому видочку та по білих дрібненьких зубках, що виглядають за розтулених повних уст. Харитя спить солодким сном. Рано встало золоте сонечко. Рано разом з сонцем прокинула сіхаритя. Хутенько зварила куліш, нагодувала маму, сьорбнула й сама кілька ложок. Упоравшись, зняла серп з полиці, поклала в торбинку хліба та цибулі, зав'язала рябенькою хусточкою. Далі поцілувала маму і каже, «Піду я, мамо, на вулицю до дівчат, побавлюся трохи». «Іди, доню, та не барись». Іде харитя солом, якось їй чудно. Ніколи не ходила вона сама так далеко від хати, от й крайню хату минула, вийшла на поле й стала, задивившись далечінь на чудовий краєвид. І справді було гарно на неї, він несказанно гарно». Погідне блакитне небо дихало на землю теплом, Половіли жита і вилискувались на сонці. Червоніло ціле море колосків пшениці. Долиною повелася річечка, наче хто кинув нову синю стрічку на зелену траву. А за річкою, попід кучерявим зеленим лісом, вся гора вкрита розкішними килимами Ярини». Гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь широко стелиться килим ясно-зеленого вівса –